Gurrikin zuzen bidea ipatzeko, Joana Faltza, egunon? Egunon. Eta ipatuko dugu, parrot doktrina, Estrasburguko giza eskubideen Europako auzitegiak deliberatu baitzuen oren kentzia eta Espainiak beraldetik, egin ala egiten du oren txai esteko edo bedaren uh, gaztiguak ez laburtzeko, susena zer da? oren gertatzen dena, bai bon, parroko doctrina belessa, uh, baserriak da, baina beste bide batzu el, antzen ditu Espainiak, HMTeko uh, be kondenak ez laburtzeko manera. Orden 20 zenbat zistea denduan uh, eskual batzu lurratuak izan dira. Frantzian uh, pasatu zuten, uh, precho pasatu zuten denbora kondutan hartzea onartu baitzuen Espainiako entzutegi nasionalak hori uh, zen Europar batasunak pausatu zituen baldintza batzu eta entzutegi nazionalak erabakizuen uh, kriterioren onartzea. Anden, kontestua zer da, e, Europar batasunain mailan uh, badal legedien harmonizatzeko ideia edo elburua. Eta hori, berez, 2000 azortzi uh, mahaxe egun, eta irrogeita ma bost zuzentara guada, haipatzen, horrek zer erraiten du, erraiten, erraiten du, uh, hain zinetik, Europar estatu batek eman dituen kondenak, konde, kondutan hartu behar direla, hau zibide berriak idek izan beste estatu batean. Simplek irraiteko, Espainiak behar ditu kondutan hartu, Franzian eh, emanak izan diren kondenak. Zuzentara horren gibelean, ideia zer zen, zen delituen berrizkatura edo residiva kondutan hartzea bereziki. Bailan, beste ondorio posible batzu ere badira, ez bortxaz lehen ukaldian uh, agertzen diren etaik eta horien artean da, zigoren aplikazioan, adibidez, zigoren bateratzea, uh, Espainiaren kasuan hori da agertatzen, eh, bere legediak dio, hainzineko kondenak kondutan hartu behar direla, zigoren bateratzea uh, kalkulatzeko. Eta, beraz, eh, direktiba hori edo, ginda eh, Europatik eta Espainiaren kasuan nola hartua izan da? Ze erabaki hartu dute horgen eh, inguruan? Hagan, Europar eh, lege diek behar dute, eraiten zuen bezala, transpozizio bat, eta eh, barne zuzen bidean aplikagarriak aplika zaiteko Kasuntan, bimila eta Amerikoa agorriela baino lehen egine izan behar zen, bainan eh, Espainiak ez du alako tresnarik hartu, bimila eta amalauko azaroa hartu. Anartean, uh, preso batzuak galdegin dute, frantzian preso pasatu urteak, kondutan hartuak izan ditezen, beren kondena osoaren kalkuluan. Eta, zer izan dira preseskia, uzitegiak hartu erabakiak? Entzutegi nazionaliko bi xalek erantzun desberdinak eman dituztea. Xala batek errandu baietz, eta orduan preso batzu askatuak izan dira abenduan, eta beste xalak errandu ezetz. Kasuntan da adibidez uh, pikabea presoaren uh, egofe. Kasuntan da adibidez pikabea presoa. Adem, berak deie gindu hau ziteki godenaren haintzinera, euh, eta anartean Espainiak transposizio legea hon hartu du. Zigorren bateratzea ez da aplikagarria lege horren arabera, biminata amareko agorila haintzin zigortuak izan diren presoer. Kritikagarria da biziki zuzenbide uh, penaleko prinsipuen arabera, haina horrek eranaiko luke adibidez aplikabearen kasuan diren presoer, ez dituztela dela uh, zigorren bateratzea kon Orduan, erabakia izan da, hausitekiko momentuko, errandu pikabeari ez duela e, bere zigorren bat eratzea hartuko. Ez dute frantzian preso pasatu duen denbora, kondutan hartu nahi, bere zigorra kalkulatzeko. Zer izanen da, ogen e, emaitza, ondoribetana? Ondoribetan, erabakio horrek afektatzen du preso hori, e, bainan baita ere beste presoainitza. Batzeze, bimienta hamarra baino lehen kondenatuak izan direnak. Gainera, lege berriak ere baldintza berezibatzu erraiz ezartzen ditu. Posible da, eskal preso gehiener, ez aplikagarria izaitea mm, e, zigorren bateratzearen kalkulua. Hotean, erabakearen argumentazioa ez da no ezagutua, horren behagira, e, anartean, bi hau zibide berria horri kusten aldira, batetik presoek jotzen aldute beren aldetik Europako giza eskubideen auzitegiaren hain zinera, eh, parrot doktrinaren kasuan bezala, eskaz burgora salatzeko beren giza eskubideen uh, uraketak. Eta bestetik beste hauzibide bat ere irekitzen hal da hori ditateke uh, entzutegi nazionalako salak eh, beraz batek uh, libratu gaitzuen ba uh, preso batzu, Berak susenki uh, Europako batasuneko auzitegiari hori Luxemburgon dena, galde egzen hal nola ulertu behar den Europako holegegia jakitekoea eh, berak edo auzitekki gureak duen arrazain. Eta auzibide horiek badute santza bat uh, emaitza baten ememaiteko. Gai, arazoa zoinda, arazoa da, Europar bat asunekoak, adipatultan azkenak, askifite uh, emaiten aluke emaitza bat, uh, ez dakiguna da ze emaitza. Ez dakigu, Europar bat asunak kontsideratuko luken uh, fresuak uh, libratu behar diren, ala ez. Eta bestetik, uh, Europar gizaisko biden hausitegiak uh, Estrasburgon, berak badakigu, bere hausibideak biziki luzeak direla, beraz, uh, Uh, emaitzaren aldetik, behar ba ez da hain uh, interesgarria, doktrina erogarazten alko luke edo legea, baina uh, emaitza denbora aldetik biziki luzea izaiten alko